Hjärtligt välkomna alla lyssnare till Radio SD, demokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Idag är det lördagen den 30 januari år 2010 och det här programmet sänds mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris går ut söndagen den 31 januari mellan klockan 09.00 och 10.00. Och en andra repris torsdagen den 4 februari mellan klockan 20.30 och 21.30. 21 Jag heter David Lång och med finns också. Han är avnåld Boström. Och vi har även studiotekniker Georg här som vanligt. Och eh, tänkte börja med att eh, berätta lite om partiets utveckling opinionsmässigt och medlemsmässigt. Vi eh, berättade ju ganska nyligen att... Eh, bara ett par veckor sedan att vi hade 4093 medlemmar den 31 i 12 förra året. Vi har nu gått framåt ytterligare. Ett par veckor senare så hade vi 4226 så att det ökar hela tiden. Och en förhoppning är naturligtvis att så många som möjligt ska lösa medlemskap i Sverigedemokraterna nu när vi går in i valrörelse och behöver allt stöd vi kan få inför årets riksdagsval- och Medlemsavgiften i Sverigedemokraterna är 300 kronor och kan betalas in på bankgiro 5280-7005, alltså 5280-7005. Det går även bra att använda plusgiro 234565-0. Alltså 234565-0. Och medlemsavgiften för ett år är 300 kronor. Då får man också partitidningen SD-kuriren och vårt medlemsblad SD-bulletinen. Man kan också nöja sig med att betala 150 kronor men då uteblir dessa båda tidningar. När det gäller opinionsframgångarna så har vi i januari månad sett fem opinionsundersökningar publicerade. Den ena har vi nämnt tidigare från Demoskop, 5,0%. Och det var nytt rekord för att vara från Demoskop. Tittar vi på de övriga så ser vi att samtliga opinionsundersökningar ger oss över 4%. Och tre av dem över 5%. Mätningen från Centure Research gav oss 5,6%. SIFO gav oss 5,0%. Och Synovate Temo, den allra senaste publicerade, 4,1%. Och det innebär att totalt sett under januari månad kan man se att vi i genomsnitt ligger mycket högt. 4,8 procent och det är bara november och december månad som överträffar den siffran. Jag tänkte också göra som så att jag skulle vilja göra lite reklam för en blogg som jag har hittat. Det är Stellan Bojeruds blogg. Stellan Bojerud som ju anslöt sig till Sverigedemokraterna har varit moderat... I kommunfullmäktige i Sundbyberg Och eh, vad är han är militärhistoriker och allt möjligt annat Har gjort karriär inom det militära Han har en blogg som heter Mopsens blogg Det är adress Mopsen.wordpress.com Och eh, Tänkte läsa ett par Korta inlägg här eh, Så har det hänt Lokaltidningen tog in ett genmäle Jag har skrivit Inget stort kan tyckas. Men i det mediamörker SD förvisats till ännu en liten ljusning. Vännen Hans berättade att han under lunchen mött Peter Polis som kommenterat artikeln. Han hade sagt till Peter att denne ju sedan tidigare kände till att jag var ledare för Sverigedemokraterna i Sundbyberg. <hör> Peter svarade att det kände han till, men att det kändes mer officiellt nu. Nu är det verklighet. Peter berättade att en stor del av hans kollegor stödjer Sverigedemokraterna. Men att detta talas det tyst om, eftersom polisledningen undertrycker sådana åsikter. En polisman i en grannkommun som tänkt ta en aktiv roll i SD kallades till polismästaren för, som det kallades, enskild karriärrådgivning. Den lilla notisen i lokaltidningen betyder mycket för mig. Alla hushåll i Sundberg får den. Nu är min roll i SD Sundberg öppet känd. Jag kommer att Tänka, kommer att tänka på den stora motståndskämpen och indianpolitiken Tatanka Jotake, mer känd som Sitting Bull Jag har en vän där ovan På jorden talar jag för mitt folk Stammarna känner mitt namn I invandrarfrågan hade Sitting Bull en klar ståndpunkt när blårockarna kom Citat, Vad gör du här? Detta är mitt land Jag önskar jaga buffel här Vänd om! Jag är din vän Sitting Bull och den här artikeln han fick in då i lokaltidningen i Sundbyberg. Det var en med rubriken Grundlösa påståenden om Sverigedemokraterna. Det var ett svar på insändaren Ingen tjänar på att SD får mer inflytande i politiken den 22 december. Och han avslutar den artikeln då med att När Nordmark grundlöst beskyller SD för rasism- och vilja att stänga kommungränserna för invandrare ägnar han sig åt populism. Vad som är hemma i Sundbybergs kommunpolitik avgör inte Nordmark utan väljarna. Jag har 26 års erfarenhet från kommunfullmäktige och har samma grundvärderingar nu som då. Det är inte mina åsikter som har ändrats utan den politiska kartan, skriver alltså Stellan Boyerud, ordförande i Sverigedemokraterna i Sundbyberg. Och en annan postning han har gjort på sin blogg med rubriken Slöhet, korruption eller ren enfald från den 23 januari 2010 med rubriken Hur tänker våra beslutsfattare? Detta är vad en utlandsfödd svensk medborgare får i sjukpension. Hon är 47 år och har arbetat i Sverige 25 år. Bland annat sju tunga år i långvården. På grund av livshotande sjukdom har hennes högra arm amputerats det krävs ingen läkarexamen för att se det faktum att armen och högerhanden saknas och det krävs ingen Einstein för att räkna ut att avsaknaden på högerhand innebär en viss begränsning på arbetsmarknaden. Det som läggs denna person till last är att hon är svensk medborgare och har arbetat i Sverige i 25 år och betalat skatt. För varje år har arbetsgivaravgifter inklusive pensionsavgifter betalats. Hon får 4185 kronor per månad. Avgår 30% skatt. 1255 12 kronor återstår 2930 kronor per månad. Försök att leva på det, Mona Salin med skär handväska för cirka 6000. Hade den här människan istället för att arbeta och göra rätt för sig i 25 år istället anlänt idag utan en enda dags pensionsgrundande arbetsdag i Sverige skulle hon erhålla introduktionsersättning med 8760 kronor per månad skattefritt. Min åsikt, att svenska medborgare bör ha i vart fall jämställda villkor med nyinvandrare, betraktas ännu så länge av makteliten som avskyvärd rasism. Skriver alltså Stellan Bojerud. Ja, jag ska nämna lite som hastigast också att vi på partikansliet har ibland vissa temakvällar. Det har tidigare varit tisdagar. Det ska vi dock ändra lite på. Jag tror det ska bli onsdagar istället. Men i alla fall, jag själv har inte närvarat på så många av dem för att jag har vanligtvis haft arbete under den tiden. Men i tisdags så var jag faktiskt närvarande som föreläsare och jag höll ett föredrag om Sverigedemokraternas ekonomiska politik. Jag berättade om vårt ekonomipolitiska handlingsprogram som antogs 2004 och det som idag kallas för ekonomipolitiskt idédokument. Jag berättade om bakgrundstankarna till detta program, vad vi utgick från för utgångspunkter och sen så kom vi in lite grann på den politik som har drivits av regeringen under de gångna fyra åren och vi kom också in på en öppen diskussion om regeringens utförsäljning av statliga bolag bland annat. Och det kommer att hållas fler temakvällar, ni får gärna höra av er. Det kommer i huvudsakligen att vara för medlemmar men ni kan, kan ju då ringa till partikansliet på 08 50 00, 00 50, Om ni är intresserade av detta Ja, det kommer att hållas lite andra seminarier också i helgen Du kan ju berätta om det Arnold Ja, eh, imorgon söndag den 31 januari Så kommer det att hållas ett seminarium om islam och Den här gången i Stockholm eh, Anmälan, och det kanske inte är för sent att anmäla sig det gör man i så fall genom att maila kent.ekerot@svenskmoderaterna.se och ekerot stavas alltså då E, -E Alltså kent.ekerot@svenskmoderaterna.se. Och då ska man också ange anmälan i Islamseminarium Stockholm. Och vid anmälan så ska man då uppge namn, för- och efternamn och e-postadress. Och då får man Förhoppningsvis reda på exakt plats. Och det sker per e-post. Det program som är förestavat här är visst preliminärt. Det ska börja ungefär 11.30 och man bör registrera sig från klockan 11.00. Bland de programpunkterna förutom då introduktion och välkomnande av Kent Ekerot. Som ju är partiets internationella sekreterare. Så kommer det att hållas tre föredrag. Ett kommer att behandla islam i Iran efter 1979. Ett föredrag kommer att behandla islam i Sudan. Och ett tredje föredrag kommer att behandla den muslimska kulturens psykologiska profil. Som sagt... Det kanske inte är för sent att anmäla sig till morgondagens seminarium. Mm. Det här seminariet har också utsatts för hotelser. Det kom ett pressmeddelande. Vi skickade ut ett igår fredag den 29. Där det står att med anledning av det islamseminarium som Sverigedemokraterna anordnar söndagen den 31 januari i Stockholm har hot inkommit mot arrangemanget och huvudarrangören Kent Ekeroth. Hoten har mälts. Kent Ekerot som är Sverigedemokraternas internationella sekreterare och initiativtagare till evenemanget kommenterar Det är typiskt att element från den islamistiska miljön inte respekterar våra västerländska friheter. Vi har flera gånger sett exempel på hur kritik mot islam inte tolereras, till exempel i Danmark där islamkritiker blivit utsatta för mordförsök och Holland där två personer blivit mördade som resultat av berättigad kritik mot denna ideologi. Jag har emellertid full tilltro till att polisen ska klara av att skydda arrangemanget och vi kör vidare som planerat. Och för anmälan till seminariet som sagt kontakta Kent Ekerot på kent.ekkerot.sverydemokraterna.se. Ett annat pressmeddelande i ett annat ämne som har skickats ut och som har uppmärksammats i pressen. Jag såg det bland annat i tidningen Höglands Nytt. Den 29 januari skickades det ut. Regeringens förslag till skärpta straff är löjeväckande. Regeringen meddelade under gårdagen att man beslutat att inhämta lagrådets yttrande över ett förslag om ändringar i brottsbalken. Förslaget innebär en viss skärpning av straffen för våldsbrott. Till exempel så menar regeringen att fängelsestraffet för grov misshandel ska höjas med tre månader. Sverigedemokraternas partiordförande Jimmy Åkesson menar att det visserligen är positivt att regeringen börjar röra sig i rätt riktning. Men att de föreslagna straffskärpningarna i vissa fall är så låga att det blir löjeväckande. Efter en mandatperiod som präglats av en nästan häpnadsväckande passivitet på det kriminalpolitiska området presenterar regeringen nu ett förslag om skärpta straff. Att man överhuvudtaget rör på sig och dessutom i rätt riktning är naturligtvis positivt. Tyvärr är de föreslagna straffskärpningarna så låga att det i vissa fall blir löjeväckande. Till skillnad från regeringen anser Sverigedemokraterna att straffen för grova och upprepade brott är så låga att en radikal skärpning måste till. Andra för oss prioriterade frågor, såsom slopandet av mängdrabatten på brott, införandet av obligatorisk utvisning av utländska medborgare som begår grövre brott i Sverige– och införandet av verklig livstid utan möjlighet till tidsbestämning eller benådning nämner regeringen inte överhuvudtaget. Det är uppenbart att de väljare som vill se en lagstiftning som är i samklang med den allmänna rättsuppfattningen bör välja andra alternativ än den borgerliga alliansen, säger Jimmy Åkesson. Ja, jag har läst i Svenska Dagbladet om det här. Under rubriken Regeringen vill ha hårdare straff. Där skulle vi sätta citattecken på vill- för att det här har man redan aviserat står det i regelsförklaringen 2006. Och det har alltså inte hänt det minsta på det här området. Nej, men vi vet ju ett sätt att sätta press på dem i det kommande valet. Ja. Vi gör som så att vi tar en första pausmelodi. Håll till godo. O konung, folkets majestät är även ditt. Beskärma det och värna det från fall. Stå oss allvärldens herrar mot... Vi blinkar ej för deras hot Vi lägger dem inför din fot En kunglig fotapall Det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz Och det ni hörde var Kungssången Två verser, brukar normalt bara spelas en Och så läste jag också en tredje därefter Ja, vi kommer nu in lite grann på något som uppmärksammats Framförallt i Svenska Dagbladet i veckan men även i andra tidningar det är det så att kött från plågade djur säljs i mataffärer Svenska Dagbladet den 23 januari så stod det att vanligt nöt och lammkött som säljs i butiken eller serveras på krogen kan komma från djur som slaktats rituellt utan bedövning kunderna får inget veta och när Svenska Dagbladet ringde runt till landets största grossister kunde ingen presentera dokument som visar att de kontrollerar hur djuren slaktats Sverige är det enda eu landet där det är förbjudet att avliva djur utan föregående bedövning. I övriga EU är det lagligt att skära strupen av fullt medvetna djur och låta dem förblöda. Det står också längre ner att branschens företrädare varnar för att detta importkött med största sannolikhet och i betydande omfattning letar sig in i svenska butiker och matsalar utan att vare sig säljare eller konsumenter informeras med någon märkning. Och när Svenska Dagbladet ringde runt till landets största skärklossister inom handel och storkök så kunde ingen redovisa avtalstexter eller kontrollrapporter som garanterar att kött från djur som plågat vid slakten inte når konsumenterna. Bland dessa fanns Ica, Coop, Axfood och stora cateringgrossister som Servera och Martin Olsson. Obedövad slakt är kvalificerat djurplågeri. Jag vet, för jag är en av få svenska veterinärer som jobbat på ett slakteri i Nordafrika som använder metoden, säger Åke Rutegård. Han beskriver då hur det här går till. Det är så att det finns också i Svenska Dagbladet artikeln då med bilder och allting noggrant beskrivet hur det går till. Djuret går in i en rotationsbox som ser ut som en stor cylinder, tillräckligt stor för att en ko ska få plats där i. Och så sticker då huvudet ut ur den här stora cylindern i öppningen på den här trummans framsida. Sen tar man en bygel och låser fast och fixerar huvudet uppåt. Alltså ungefär som att man får en, ja, en bygel satt under hakan eller i munnen. Och sen så sträcker man upp huvudet ordentligt så att halsen är ordentligt sträckt. Och sen så roterar den här boxen 180 grader så att djuret hamnar på rygg. Och när djuret då sitter fast i den här cylindern upp och nervänd så skär halsen av fram till ryggraden. Nerver, arter, mat och luftstrupe skärs av. Artererna i ryggraden förser dock fortfarande hjärnan med blod. Och så töms djuret på blod och det dröjer 3-5 minuter står det här innan djuret har blivit medvetslöst av blodförlusten. Men en fransk kartläggning visar att det tog upp till 11 minuter innan djuret dött av blodförlust. I genomsnitt tog det mellan 4 och 5 minuter. Sen är det nästa steg att trumman roteras tillbaka så att djuret hamnar i nästan upprätt läge. Och nu är djuret dött alltså. Om djuret bedövas med så kallad post så görs detta nu. Nej, djuret är inte dött med andra ord. Tiden från första snittet till bedömning är cirka 12-15 sekunder. Och sen så roteras trumman då upp till upprätt läge. Fixeringen lossas och djuret tas ut. Det ser väldigt bestialiskt ut på de här bilderna för att säga. Och det låter ju inte någon vidare själva beskrivningen heller. Och det är inte bara i Aftonbladet som det här har... Är fel. Det är inte bara i Svenska Dagbladet som det här har uppmärksammats. Utan även i Aftonbladet kött från plågade djur säljs i Sverige- Djuren plågas till döds och slaktas. Konsumenter och säljare vet inget står det där. Sverigedemokraterna är ju ett parti som är noga med just hur vi behandlar djur. Vi har också en blogg som man kan komma till på, från vår hemsida. Om man går in på vår hemsida sverigedemokraterna.se så finns det en länk i högra spalten där SD Djurskydd heter den. Och där står det just de senaste uppdateringarna handlar just om halalslakt och det är länkar till olika tidningsartiklar. Och det finns också debattartiklar om halalslakt. Marita Karlsson, ledamot för Sverigedemokraterna i Järfälla kommunfullmäktige, har skickat in några länkar med debattartiklar om halalslakt. Och det är från Aftonbladet, det är från vår egen Toralf Alfsson i Kalmar. Och hans blogg som du länkar till och så är det en annan blogg som heter everykindofpeople.blogspot.com Och så är det också från Kristianstadbladet. Och ni kan alltså gå in på sddjurskydd.se och komma åt de här länkarna och läsa själva. Och vi skickade ut ett pressmeddelande också den 25 januari med rubriken Jimmy Åkesson lovar att fortsätta kampen för ett förbud mot import av ritualslaktat kött. Nyheten om att kött ifrån djur som ritualslaktats i utlandet säljs i Sverige utan att konsumenterna informeras om detta har skapat stor upprördhet de senaste dagarna. Sverigedemokraterna, som länge försökt uppmärksamma allmänheten på denna fråga, lovar att återigen göra kravet på ett förbud mot import av ritualslaktat kött till en valfråga. Sverigedemokraternas partiordförande Jimmy Åkesson kommenterar Kampen mot det djurplågeri som den obedövade ritualslakten innebär har länge varit en prioriterad fråga för oss Sverigedemokrater, vilket framgår av bland annat vårt valmanifest från 2006 och den intensiva kampanj vi drev kring frågan inför förra årets EU-val. Senast jag berörde frågan var i min debattartikel i Aftonbladet angående islamiseringen av det svenska samhället. Jag fick då kritik för att jag tog upp saken, bland annat från Coops presschef som menade att citat, det här är en slaktmetod som är väldigt noga kontrollerad, Slutcitat. När jordbruksministern Skill Erlandson nyligen uttalade sig i frågan la han hela ansvaret för kampen mot försäljningen av ritualslaktat kött i Sverige på de svenska konsumenterna. Jag menar att detta är fekt och otillräckligt. Vi Sverigedemokrater kommer under den kommande valrörelsen med kraft driva kravet på införandet av ett tvingande kontrollsystem för grossisterna och att importen av ritualslaktat kött och andra produkter som framställs genom ett åsamka djur onödigt lidande. Så som till exempel kinesiska pälsverk och franska gåsleverar ska förbjudas, säger Jimmy Åkesson. Sen har det här uppmärksammats idag. Precis innan jag gick till studion, lördag den 30 januari alltså. Så såg jag att det fanns också en artikel i Expressen. Och... Det står då att det är inte bara fråga om att snitta av en pulsåder. Det är ett jättestort kirurgiskt ingrepp i halsen. Hur dödar vi på det mest varmhärtiga sätt de djur vi ska servera på middagsbordet? Och så hänvisar man då till den här artikelserien i Svenska Dagbladet. Och i slutet av den här Expressen-artikeln så står det om Sverigedemokraterna. Det står att Sverigedemokraterna tänker nu göra kravet på ett förbud mot import av religiöst slaktat kött till en valfråga. Kampen mot det djurplågeri som den obedövade ritualslakten innebär har länge varit en prioriterad fråga för oss Sverigedemokrater. De citerar alltså ur vår, vårt pressmeddelande här. Och det är alltså Sverigedemokraternas partiordförande Jimmy Åkesson som kommenterar då. Och Fredrik Malm, folkpartist, han beklagar att frågan nu exploateras av Sverigedemokraterna. Och han säger så här att det som är viktigt nu är att de främlingsfientliga kampanjer som sats igång för att också förbjuda import av halalkött inte får någon framgång. Han vill alltså att vi ska kunna fortsätta importera sådant kött. Och nästa gång vi äter svensk lönfilé står det så här. Kan vi konsumenter skicka en tacksamhetens tanke till EU för att vi fått behålla möjligheten att bedöva slaktdjuret innan halsen skurits av? Ja, jag vet inte om det är sarkastiskt menat eller om det är något allvar av det. Ja, detta var väl det om ritualslaktat kött. Vi kommer att komma in också lite på Åkessons veckobrev. Men det kanske vi kan ta efter nästa pausmelodi. Eh... Det har stått lite grann om Sverigedemokraterna angående vår kandidatur på olika håll och vad vi gör i olika församlingar. Till exempel står det att Sverigedemokraterna ställer upp i valet på Orust. I tidningen Bohuslänningen så står det att det finns flera personer i Orusts kommun som är beredda att ställa upp för Sverigedemokraterna. Detta hävdar William Petzell, ansvarig för Sverigedemokraternas rekrytering lokalt i Västra Götalands län. I valet 2006 tog Sverigedemokraterna en plats i fullmäktige i Orusts kommun. Partiets dåvarande representant, Keith Johansson, gjorde bland annat ett försök att begränsa invandringen till Orust. Men han hoppade av senare. Men nu så har vi i alla fall en hel rad nya kandidater som står på tur för att kandidera för Sverigedemokraterna. Så att det kommer att finnas Sverigedemokrater i Orusts kommunfullmäktige även efter valet. Sen såg jag också i Sveriges Radios, hemsida, på Sveriges Radios hemsida en rubrik Ja till fler flyktingar. Det är antagligen ett TT-meddelande. Men då står det i alla fall att Eskilstuna kommun ska skriva avtal om att ta emot 150 flyktingar i år. Det beslutade kommunfullmäktige igår med en överväldigande majoritet. Det rådde stor enighet över partigränserna under debatten i fullmäktige- Samtliga partier utom Sverigedemokraterna gick upp i talarstolen och förde fram sina argument för ett ja till fler flyktingar. 76 ledamöter röstade för förslaget. Sverigedemokraternas Adam Martinen var den enda som röstade emot. Jag tycker att det är viktigt att, att påpeka detta och uppmärksamma detta just därför att det är enda chansen att att verka för en minskning av flyktingmottagandet. Det är att rösta på Sverigedemokraterna. Enda chansen att få fler röster emot, det är just att rösta in fler Sverigedemokrater i fullmäktige församlingarna. Ja, vi ska göra som så att vi tar ytterligare en musikpaus. Förra musikpausen då var det ju Kungssongen med anledning av att flaggades i torsdags. Det var ju kungens namnsdag. Karl. Nu kommer vi att gå in lite på. Musik ur den nationalistiska svenska operan Gustav Vasa. Och det blir två korta musikstycken i följd. Och det är när Gustav Vasa eh, talar till sina riddare om den utmaning de har framför sig. Håll till godo. Ja, det här är Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det ni hörde var Ni svenska riddersmän och om ingen svensk man ur operan Gustav Vasa. Ja, Arnold. Ja, jag har ju eh, som vanligt tittat på Åkesson's så kallade veckobrev och eh, funnit vecka ett i år där han skriver om helomvändning i Vällingen. Så kom det nog till sist Vällingens Moderaternas helomvändning i frågan om att ta emot invandrarungdomar. Här om dagen fattade kommunstyrelsen ett beslut om att teckna avtal om mottagande jag är inte det minsta förvånad. Det var uppenbart redan när debatten satt igång att de förr eller senare skulle falla för trycket. Man kan tycka att en handfull ungdomar inte är något att bråka om, men frågan är viktig, såväl symboliskt som principiellt. Symboliskt därför att Vällinge länge har varit en av de få kommuner som vägrar att bli en del av statens ansvarslösa invandringspolitik. Principiellt dels därför att det kommunala självstyret i praktiken sätts för spel. Dels därför att den svenska så kallade flyktingpolitiken är ett haveri som möjligen hjälper ett fåtal individer men som samtidigt struntar i den stora massan verkliga flyktingar runt om i världen. Dessutom skapar den stora problem i det svenska samhället. Intresset för allmänheten i Vällinge har varit svalt. Endast två familjer har visat intresse för att hysa ungdomarna. Bara en av dessa kan komma i fråga. Två familjer. Det är lite märkligt kan jag tycka att de politiker som fattar ett beslut inte själva är beredda att ta ansvar för beslutet utan förväntar sig att vanligt folk ska ställa upp. De som deltog i kommunstyrelsens beslut borde vara de första att ställa upp som värdfamiljer och ta ansvar för de invandrarungdomar som nu kommer till Vällinge att de då får en så bra tillvaro som möjligt. Det är som vanligt. Det är lätt att vara generös med någon annans pengar. Och det är lätt att förespråka kulturell mångfald när man själv kan välja vad i denna mångfald man vill ta del av. Jag vågar gissa på stora framgångar för Sverigedemokraterna i Vällinge i höstens kommunval. Jag skriver alltså Jimmy Åkesson. Ja, jag kanske får, ska fortsätta med hans brev för vecka två- och noterat antalet prenumeranter är 8083. Han skriver så här om valåret har inlätts. Valåret kan sägas vara officiellt invikt i och med partiledardebatten i riksdagen. Det blir allt tydligare vad den förestående valrörelsen kommer att domineras av. Jobb, skatter och sjukförsäkring framstod som viktigast. Även om statsministern inledningsvis gjorde ett försök att få upp kriminalpolitiken på agendan. Det senare berördes dock inte alls under de följande tre timmarna, så inte heller den misslyckade massinvandringspolitiken. Och en parentes som Jimmy skriver då. Det är för övrigt mycket märkligt att man kan debattera politik i tre timmar utan att alls ta upp en fråga som påverkar så stora delar av samhället och välfärden. Det kommer vi att ändra på och då avser Jimmy den misslyckade massinvandringspolitiken. Han skriver vidare, det är fortfarande väldigt lite konkret politik som presenteras när landets viktigaste politiker möts. De röda skyller på regeringen, de blåa skyller på finanskrisen. Däremellan en hel del påminnelser om vad tidigare regeringar gjort fel. Min spontana sammanfattning omedelbart efter debatten löd bred debatt med få överraskningar och det är också mitt bestående intryck, skriver Simi Okeson. Sen tar han också upp Ingen Åkesson i debatten och skriver så här Att jag fick följa riksdagsdebatten på tv får väl anses naturligt eftersom mitt parti ännu inte sitter i riksdagen. Det kommer dock att bli andra partiledardebatten de kommande månaderna som vi borde få delta i. En sådan debatt hålls i SVTs agenda inom kort. I samband med att jag besökte publicistklubben för en debatt om hur SD bemöts i media ställde jag en fråga till SVT:s representant Eva Landal om just detta. Beaktat den senaste tidens uppenbara trend i opinionen har man överhuvudtaget övervägt att låta Sverigedemokraterna delta. Svaret var väntat, men knappast logiskt. Nej, Sverigedemokraterna kommer inte att få delta. Skälen då? Dels kan man inte lita på opinionsmätningar- Dels kommer debatten främst att handla om sådant som skett under den här mandatperioden och eftersom vi inte sitter i riksdagen nu så fyller det ingen funktion i en sådan debatt. Och detsamma ska tydligen gälla även för höstens partiledarutfrågningar. Det senare av skälen är min uppfattning synnerligen anmärkningsvärt. Menar man för allvar att debatter och utfrågningar inför valet inte kommer att handla om vad partierna vill göra under de kommande mandatperioden. Förväntas medborgarna välja parti enbart utifrån vad som skett de senaste åren och inte utifrån vad partierna avser att göra i framtiden. Sätt till årets första opinionsmätning där tre av de nuvarande riksdagspartierna hamnar under spärren medan SD hamnar på 5% och den långsiktiga trenden vore det mest rimliga att låta oss delta, också oss delta i tv-debatten. Hur länge ska medietablissemanget blunda för att den politiska kartan ritas om? Att det numera finns ett nytt parti på banan, så skriver sig alltså Måkeson i sitt veckobrev för vecka 2 2010. Mm. Den där debatten mellan alla partiledare som ska äga rum i Sveriges television, jag vill minnas att det är söndag den 31 januari. Så det är ju nu i helgen alltså. Sen så har vi. Sverigedemokrater eller olika Sverigedemokrater runt om i landet fått in en del insändare i lokalpressen tänkte ta ett utdrag av några sådana eh, Ta debatten för att väljarna förtjänar står det i Trelleborgs allehanda och det är en insändare av eh, Jens Andersson som är Sverigedemokraternas distriktordförande i Syddistriktet och det är Per Klarberg som är gruppledare i Trelleborgs kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna Publicerades den 28 januari och det står så här att Det är säkert många redaktörer som vondas över hur de ska bemöta Sverigedemokraterna Ska Sverigedemokraterna få publicera insändare och i vilken utsträckning Ska Sverigedemokraterna få vara med i partiledarutfrågningar och slutdebatter inför valet Det har vi fått klart för oss att vi inte kommer få Men så fortsätter de då Det är inte svårt att förstå hur ansvariga redaktionschefer funderar det har blivit ett moment 22 i den politiskt korrekta världen hur Sverigedemokraterna ska behandlas. Stänger man ut det så talas det om martyrskap och bjuder man in så talas det om rumsrena. Ska Sverigedemokraterna behandlas som vilket parti som helst och tävla på lika villkor utan att granskas mer kritiskt än andra? Den vanligaste vägen ut ur dilemmat är att hänvisa till att Sverigedemokraternas storlek och valresultat inte har gett något inträde på den politiska arenan. Bara genom att formulera tanken att ett parti ska vinna tillträde till den politiska arenan visar på en bristande respekt för det demokratiska systemet. Utfrågningar och debatter är i första hand inte till för de politiska partierna. Det är istället väljarnas behov av saklig information som ska stå i centrum. Vår demokrati bygger på fri och rättvisa val. Frågan som redaktionscheferna ska ställa sig själva är när det blev deras arbete att lägga till rätta de åsikter som medborgarna ska ta del av. Politik är ingen konsumtionsvara, utan i många länder en fråga om liv och död, rättvisa eller förtryck. Frågan är alltså inte vilka partier som förtjänar att ges utrymme. Frågan är vilka partier som väljarna förtjänar att få en utförlig, opartisk och likvärdig granskning av. Sluta upp att ställa frågan vad Sverigedemokraterna tjänar på att börja ta ställning för demokratin istället. Genom att ge Sverigedemokraterna utrymme och ta debatten så finns det en stor vinnare och det är det demokratiska systemet. Ta debatten för att väljarna förtjänar det. Sluta upp att fundera i banor om huruvida Sverigedemokraterna gynnas eller missgynnas. Börja istället fundera över vad väljarna och medborgarna önskar. De förtjänar det. Skriver alltså Jensli Andersson och Per Klarberg i Trelleborgs Allenda. I samma tidning... Så står det med rubriken Folkpartiet tar inte ansvar. Och det är av Helmut Petersen, Sverigedemokratisk ledamot i vård- och omsorgsnämnden i Trelleborg. Och det publicerades den 29 januari. Det är inte utan att man blir imponerad av alla förklaringar och undanflykter som serveras av Folkpartiet i onsdagens Trelleborgs Alejandra. Ledordet det handlar om är att ta ansvar. Detta är väl något som Folkpartiet absolut inte gör i Trelleborgs kommun. Under Trelleborgs alliansens täcke gömmer man sig gång på gång. Alliansen tycker si och alliansen tycker så har Folkpartiet ingen egen vilja. Sverigedemokraterna tar ansvar och med våra många motioner vill vi helt klart förbättra tillvaron för våra invånare i Trelleborg stora som små. Ett flertal av våra motioner inom vård och omsorg kostar inte kommunen ett öre. Volontärverksamhet, om ordet är bekant, är något vi vill införa inom kommunen. Har Folkpartiet någon gång stöttat våra motioner? Svaret är nej. Kan det vara så att det är fel parti som har lagt fram motionerna? Har Folkpartiet tänkt på våra invånares bästa efter alla avslag på våra motioner? Svaret är åter nej. Detta gäller för övrigt samtliga partier i kommunen, från socialdemokrater till moderater. Har vi en bra motion lägger Socialdemokraterna ner sina röster och alliansen röstar nej. Tala om att inte ta ansvar. Nu är vi dock inte långsinta inom Sverigedemokraterna. garantimotionen kommer att landa på kommunfullmäktiges bord inom en förhoppningsvis snar framtid. Den är redan inlämnad. Då kan Folkpartiet ju visa att man vill våra äldre väl och stötta oss inom Sverigedemokraterna denna gång. Tänk Inge Robert, ni blir det första parti som får igenom ert stora vallöfte tack vare oss Sverigedemokrater. Skriver alltså Helmut Petersson Sverigedemokrat. Och sen så har också Jonny Skalin i Sundsvall, Sundsvalltidningen tidningen fått in en insändare med rubriken Invandringen påverkar välfärden negativt. Sundsvall och länet står för närvarande inför stora besparingskrav och nedskärningar. Länssjukhuset i det närmaste slaktas, skolor läggs ner. Hundra lärare varslas om uppsägning och andra resurser dras in. En del av besparingskraven beror på finanskrisens verkningar- men nedskärningarna hänger också ihop med de politiska prioriteringarna. I höstas fattade fullmäktige beslut om att lägga ner Nacksta skolan, Endast Sverigedemokraterna röstade emot- eftersom den i relation till de politiska prioriteringarna påstods ha för stora lokaler i förhållande till antalet elever. Det tidigare möblemanget fyllde två containrar. Nu öppnar återigen skolan i kommunal regi med en kapacitet på 350 elever som trots inköpsstopp inreds med nya möbler för 3 miljoner kronor för att enligt skolans rektor i hög grad skola innan invandrade analfabeter. Skolan och verksamheten ses av Socialdemokraterna som en investering för framtiden. Statens utredare och nationalekonom Jan Ekberg har i en ny rapport kommit fram till att omfördelningen mellan den infödda befolkningen och den invandrade motsvarar 1,5 till 2% av BNP. Och 2% av BNP motsvarar drygt 60 miljarder kronor. Sveriges kommuner och landsting SKL- har i sina beräkningar kommit fram till att statens bidrag endast täcker 22% av kostnaden för kommunal asylmottagning. Helt avgörande för hur invandringen påverkar samhällsekonomin är hur pass snabbt invandrarna kommer in i arbetslivet. Enligt Statistiska centralbyrån är två av tre utrikesfödda utan jobb efter två vistelseår i landet och det tar hela 20 år innan 7 av 10 är sysselsatta. Sverigedemokraterna bedriver en ansvarsfull invandringspolitik. Med ett sverigedemokratiskt styre i kommunen ges både invandrare och infödda en ärlig chans. Politik handlar om att prioritera och vi prioriterar i första hand skola, vård och omsorg före stora byggprojekt, utförsäljningar och en överdimensionerad invandring. Skriver alltså Jonny Skalin för Sverigedemokraterna i Sundsvall. Och sen har vi i Kristianstadbladet. Med rubriken Riv upp pensionsuppgörelsen. Och det är några som kallar sig SD-pensionärerna. Det är Svenny Håkansson, Gert Nevhagen och Per Wahlberg. Samtliga Sverigedemokrater. Och det publicerades idag den 30 januari i Kristianstadbladet. Det kvittar om vi har en vänster eller högerregering. Oavsett vilket så utarmas pensionerna och pengar konfiskeras. På 1990-talet konfiskerades över 250 miljarder kronor från AP-fonderna av socialdemokraterna och Vänsterpartiet under förespegling att det var ett lån som skulle betalas tillbaka. Den nuvarande alliansregeringen sänker skatten för alla utom pensionärerna. Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med de fyra allianspartierna kom överens om en pensionsöverenskommelse under början av 1990-talet. I den finns ett följsamhetsindex som ger pensionärerna en avsevärt lägre årlig procentuell uppräkning av pensionerna än vad löntagarna får. Den regeln har kostat en vanlig pensionär tiotusentals kronor under de år den varit i kraft. 2010 års sänkning av pensionerna är resultatet av för lite pengar i AP-fonderna. Eftersom det är valår 2010 så har regeringen beslutat att sprida effekterna av sänkningen över flera år. Resultatet blir istället att pensionerna sänks varje år till och med år 2014. Och först år 2015 är pensionerna tillbaka på dagens nivå. Till detta kommer alliansregeringens införande av jobbskattavdragen som inte omfattar pensionärer såvida de inte fortsätter att jobba efter 65 års ålder. Det innebär många hundra lappar i månaden i straffbeskattning för pensionärerna. Frågan många ställer sig är varför pensionärer ska betala högre skatt på pengar som avsatts för att ge dem en trygg ålderdom och för en pension som ska ses som uppskjuten lön. Sedan 1994 har pensionerna endast ökat med 13% samtidigt som lönerna stigit med 50%. Sverigedemokraterna vill ha en rättvis fördelningspolitik där pensionerna värdesäkras eftersom pensioner är uppskjuten lön. Dagens dolda förmynderi över pensionärerna. Måste få ett slut då det är ovärdigt ett demokratiskt rättssamhälle och förnedrande för över en miljon människor. Skriver alltså de som kallar sig SD-pensionärerna. Det hette ju tidigare SD-seniorerna men det var här i Stockholm det kanske. Ja, har du någonting Arnold? Ja, det är så att vi tidigare har berättat om en debatt som Björn Söder har haft. Och nu har jag fått en analys som då omfattar en ja, halv sida. Som publiceras i Sydsvenskan den 15 januari. Och den är skriven av Niklas Orenius. Och det står som rubrik då analys. Region Skåne Debatt. SDMP. Och region Skåne. Det är alltså en sammanslagning. Det gäller landstingen i malmö och i Chansstadslänen. Som nu alltså i region Skåne. Det finns en relativt stor bild här. Och jag känner igen Björn Söder. Och bildtexten. lyder så här visade klara skiljelinjer. Sverigedemokraternas Björn Söder debatterade med Miljöpartiets Anders Åkesson- som alltså inte är med vår partiledare. De debatterade alltså på Regionmuseet i Kristianstad igår. En debatt som blev intensiv men sedan hetsig. Och jag tänkte ta några rader ur texten. Den politiska ingrediens som verkligen skiljer partiet från alla andra- SDs långtgående nationalism blev synlig. På så vis var Anders Åkessons debattinitiativ en framgång för alla politiskt intresserade. Står det vid stor stil. Och i själva texten. Vi Sverigedemokrater prioriterar sjukvård framför kultur och nöjen. Anders Åkesson gör tvärtom. Skattepengar ska inte gå till att en radikal elit ska flumma ut till höger och vänster. Så sa alltså Björn Söder i debatten. Vidare. När Miljöpartiets regionråd Anders Åkeson utmanade SDs partisekreterare Björn Söder på offentlig debatt fick han hård kritik. Senaste smällen kom i direkt radio bara några timmar före debatten. Man kan aldrig vinna en debatt mot Sverigraterna, varnade Andreas Sjönström, S-ombudsman i Malmö. Jag tar lite till här. Debatten igår höll på i två timmar. Den blev intensiv men sällan hetsig i skillnad från många debatter med SD handlade väldigt lite om invandring. Fyra ämnen avhandlades, kultur, jämställdhet, kollektivtrafik och personalpolitik. Och det väl inte så konstigt att de frågorna behandlades då när det en debatt med landstingsråd. Ja, det står vidare att Björn Söder inledde med att angripa ett gammalt hatobjekt- och det var alltså Lundamuseet kulturens utställning The History of Sex som visades 2007. Anders Åkesson försvarade utställningen som då skulle vara en spegling av hur samhället diskriminerat och förnedrat homosexuella. Det står så här att Björn Söder vill i princip avskaffa alla kulturbidrag med ett undantag kulturinstitutioner som, citerat, bär vårt svenska kulturarv fortfarande få offentligt stöd och avslutningsvis så tar jag det här stycket och debattörerna fortsatte att blottlägga avgrunderna mellan sig SD anser att genusperspektiv är trans, MP att vi lever i ett patriarkat SD gillar biltrafik MP är för, mer för järnvägar MP vill ge vårt i papperslösa SD blir upprörda bara vid tanken som står här och jag ska väl kommentera det här med Genusperspektivet Det är ju så att på dagis så ska nu för tiden Pojkar tvingas att leka med dockor Och flickor ska tvingas att leka med bilar Och det tycker vi i SD att det ska de kunna avgöra själva Om de vill leka med Absolut Ja, lite mer om Sverigedemokratisk aktivitet Som uppmärksammas i media Sverigedemokraterna håller möte på hemlig plats, står det i Västerbottens folkblad. Det är Umeå. På söndag, alltså den 31 januari, håller Sverigedemokraterna möte i Umeå. Med på mötet finns bland annat partisekreteraren Björn Söder samt lokala företrädare för Sverigedemokraterna i Umeå. Plats och tid för mötet kommer att meddelas senare. En åtgärd som SD beslutat om för att förhindra att mötet störs, vilket skett på andra ställen i landet. Och just det här att vi uppmärksammar att det är i Umeå, det är för att vi har ju tidigare varit ganska små i just Västerbotten och även Norrbotten. Men nu håller vi på att växa även där och vi kommer att ha kandidater i de flesta kommuner även där uppe. Sen så siktar vi också på kommunalvalet i Västervik. Det står i Västervikstidningen den 25 januari. Benny Johansson från Blackstad ser ut att bli den som toppar Sverigedemokraternas valsedel till i valet i Västervik. Han får sällskap av Johan Pettersson från Gunnebo och Kenneth Sikas från Dalhem. Partiet räknar med att kunna fylla på med ytterligare namn på valsedeln under den närmaste tiden. Det framkom vid partiets årsmöte som hölls nyligen. Där valdes även Benny Johansson till kommunföreningens ordförande. Partiets lista till landstinget toppas av Kalle Winner från Nybro. På åttonde plats finns Benny Johansson och längre ner Johan Pettersson och Kenneth Sikas. Jag tog reda på också att i i valet 2006 så hade Sverigedemokraterna bara en enda kandidat i Västervik och vi fick då 0,61% av rösterna. Och i landstingsfullmäktigevalet hade vi fem kandidater och fick 2,64%, ganska nära 3% spärren alltså. Men medlemsutvecklingen och det ökade antalet kandidater och även våra framgångar i opinionsmätningarna tyder ju på att vi kommer att ta oss in i, i landstinget. Det är alltså Kalmar läns landsting. Och att vi har mycket goda möjligheter även i Västerviks kommunfullmäktige. Sen såg jag också en kort notis i tidningen Hela Hälsingland. Ny procent för Åkesson var rubriken. Det enda parti som tog... Poäng på Folk- och försvarskonferensen i Sälen är Sverigedemokraterna, fast de inte är där. försvaret saknar svenska folkets stöd. Oppositionen har inget alternativ att komma med. Det enda parti som nog tar poäng på Folk- och försvarskonferensen i Sälen är Sverigedemokraterna, fast de inte är där. Åkesson kan nog gotta sig åt ännu en procent nu, skriver Inge Eriksson i tidningen Hela Helsingland. Ja, vi har också publicerat en artikel med rubriken Moderaterna kapitulerar för radikalfeminismen och den finns på vår hemsida www.sverigedemokraterna.se. Jag tänkte inte ta den nu därför att den här programtiden börjar lida mot sitt slut. Jag skulle gärna vilja upprepa det att vi har stora framgångar inte bara i opinionsundersökningar utan även i antal medlemmar. En stark medlemstillväxt och jag hoppas att så många som möjligt vill bidra till en fortsatt sådan tillväxt. Att vara medlem i Sverigedemokraterna innebär att man både blir kallad till årsmöten och det är årsmötesperiod nu för övrigt. Och man får också vår partitidning SD-kuriren och vårt medlemsblad SD-bulletinen. Och medlem blir man genom att betala in medlemsavgiften 300 kronor till bankgiro 5280-7005. Alltså bankgiro 5280-7005. Det går även bra att sätta in pengarna på plusgiro 234565-0. Alltså 234565-0. Och det är 300 kronor för ett års medlemskap. Vill man komma billigare undan så kan man betala in 150 kronor, men då blir man utan SD-kuriren och SD-bulletinen. Man blir då bara kallad till årsmötena, det är de enda utskick man får då. Besök gärna våra hemsidor www.sverigedemokraterna.se och där kan ni också gå in på SD-djurskydd, som jag eh, nämnde tidigare. Och även sdkuriren.se och radiosd.se vi ni skriva till partiet? Box 20085, 10460 Stockholm. Och telefonnumret till partikansliet är 08 50 00 00 50. Vi har som vanligt att vi avrundar med lite musik. Lyssna gärna på oss igen nästa vecka. Då är det kanske vi två igen dem. Ja, det är lyckligt det. Mm. Men vi avslutar som sagt med ytterligare ett stycke ur operan Gustav Vasa. Ha det så bra till nästa vecka. Hej då! Hej hej!